Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah <coughs> Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahlahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman kathirah. Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqq wa kuqati. tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتق الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله يا ذا الجلال واخره الهدى له محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه Khodhoat wa khodhoat filah hadzanillahu ayakum. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wajalla yang masih mempertemukan kita, memberikan nikmat, memberikan taufik sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wajalla untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Azza wajalla. Demikian pula salam dan salam kita pujikan kita mohonkan agar senantiasa tetap tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat beliau yang kita harapkan di muka syarh nanti kita berdoa berharap kepada Allah agar kiranya amalan kita ibadah kita dan seluruh pengabdian kita kepada Allah diterima di sisinya dan kemudian menjadi satu bekal bagi kita terkelah menghadap Allah Azza SWT di hari kiamat nanti. Pada malam ini, kita belum melanjutkan selusunnah. Karena santri belum masuk dan masuk nanti hari Sabtu. Jadi untuk selusunnah, kita lanjutkan pada malam Rabu berikutnya. Dan kami mintakan kepada pengurus untuk menyediakan apa namanya tuh komedi putar ya, ya apa namanya? Fokus yang di apa namanya harus ditampilkan di layar. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, benar-benar kita pahami dan ini perkara yang paling penting sebagai bantahan kita. Saya sudah mengumpulkan bantahan-bantahan tersebut untuk beberapa subat-subat yang berkaitan dengan permasalahan taksilul bidah, pembahasan bidah sehubungan dengan terjadinya perdebatan antara Fadilatul Ustaz uh, Siranda dan juga Jenderal Arifin dengan Jenderal Bidin dengan ee uh, Idris Lamli yang mewakili dari Aswaja ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan dalam bantuan-bantuan tersebut. Dan kemudian akan sertakan saya sertakan dari kutipan rujukan daripada kitab aslinya. Sehingga patut untuk kita tampilkan di layar supaya kita faham. <tuh> Adapun pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mendapatkan satu nasihat. Nasihat ini adalah nasihat yang diberikan Oleh sahabat Rasulullah S.A.W Yang bernama Abdullah bin Umar Nasihat dari Abdullah bin Umar Atau mutiara hikmah Yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar Sebagaimana telah kita fahami Dan kita tahu bahawasanya Abdullah bin Umar adalah salah seorang putra dari putra khalifah Islam yaitu putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi kunyahnya adalah Abu Abdurrahman kunyahnya Abu Abdul Rahman Abu Abdul Rahman Al-Madani beliau diberi gelar dengan Al-Imam al, al qudwa Syeikhul Islam beliau diberi gelar dengan Al-Imam al, al qudwa Syeikhul Islam Ada pun di antara keutamaan beliau yaitu keutamaan Abdullah bin Umar keutamaan Abdullah bin Umar Disebutkan dalam riwayat dari Abu Ishaq. Abu Ishaq as-sabi Ahli sejarah. Al-Imam. Abu Ishaq beliau menceritakan. Ini disebutkan dalam kitab. Syir Al ala karya Imam Karimam az-zahabi rahimahullah ta'ala. Abu Ishaq. Beliau mengatakan. Kuna na'ti ibn Abi ibn Abi Layla. Wa kanu yattami'una ilayh. Kata Abu Ishaq. Kami datang menemui ibnu Abi Layla. Kami datang menemui ibnu Abi Layla. Dan ketika itu mereka berkumpul bersama ibnu Abi Layla. Faja'ahu Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ketika itu datanglah Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi ketika Abu Sufah al Sabi'i mengunjungi ibnu Abi Layla. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, datanglah Abu Salamah bin Abdurrahman. Lalu beliau bertanya, bertanya kepada Ibnu Abi Layla. Apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya, A'umaru Umar kan afdalu? A'umaru Umar kan afdalu indakum ab am ibnuhu?" Abu Salamah bertanya Menurut kalian Menurut kalian Manakah yang Lebih afdal Yang lebih utama Jika dibanding Antara Umar bin Khattab Dengan Abdullah bin Umar Menurut kalian Mana yang lebih utama Yang lebih afdal Umar bin Khattab Atau putranya Yaitu Abdullah bin Umar. Mana kira-kira yang lebih afdal, Umar bin Khattab atau anaknya Abdullah bin Umar? Hah? Sepakat. <tuh> Maka kemudian ditanya, dikatakan dijawab oleh Ibnu Abi Layla, beliau mengatakan qalu. Mereka mengatakan bal Umar. Nah, orang yang berada di sekeliling Ibnu Abi Layla ketika mereka berkunjung Orang yang berada di sekitar Abu Ibn Abi Layla. Mereka menjawab. Mereka sontak semuanya menjawab. Sepakat. Bal Umar. Tentu Umar. Tentu yang lebih utama adalah. Umar bin Khattab. Jika dibanding dengan Abdullah bin Umar. yaitu putranya sendiri. Fakala. Tapi kemudian ibnu Abi Layla menjawab. Inna Umar kana fi zamani lahu nubra. Sesungguhnya Umar. Umar. Ketika beliau hidup ketika itu, ketika Umar itu hidup di zamannya, di zamannya Umar bin Khattab beliau memiliki banyak pembanding. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika masa hidupnya Umar bin Khattab banyak orang-orang yang semisal dengannya, yang sebanding, yang selevel dengan Umar bin Khattab. Ketika itu hidup Abu Bakar, Siddiq Radlillahu, Osman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Abu Dhar al-Ghifari. Dan sekian sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan. Di sisi Allah Subhanahu SWT. Kata ibnu Abi Layla. Umat bin Khattab utama. Tapi apa? Tapi sesungguhnya di sekeliling beliau juga hidup orang-orang yang selevel dengannya. Kemudian disebutkan. Wa inna bin Umar. Adapun Ibnu Umar. Adapun Ibnu Umar nadhir Hidup di zamannya dan tidak satu orang pun yang bisa menyamai Abdullah bin Umar. Mana yang lebih utama? Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar. Kenapa? Tidak memiliki pembanding. Tidak ada yang bisa menyamainya. Sudah? Ini salah satu keutamaan Abdullah bin Umar. Nah disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu dari Nafi radhiyallahu anhu ardhoh Nafi Nafi Maula ibn Umar Nafi ini pembantunya ibn Umar. Nah di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan silsilah Zahabiyah, ada yang disebut dengan silsilah Zahabiyah. Silsilah Zahabiyah adalah mata rantai sanad yang tidak terputus dan memiliki nilai yang tinggi sehingga disebut mata rantai emas. Silsilah Zahabiyah. Artinya kalau misalkan ada hadis yang diriwayatkan oleh silsilah Zahabiyah ini. Maka hadis yang diriwayatkan adalah hadis derajat. Riwayat hadis sahih yang paling tinggi. Yaitu apa? Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Nafi', Dan Nafi' kemudian meriwayatkan kepada Imam Malik. Malik meriwayatkan dari Nafeh, Nafeh meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahwasanya, bahwasanya, riwayat Malik dari Nafeh, Nafeh dari Ibn Umar dari Rasulullah ini disebut dengan silsilah thabbiyah Karena sesungguhnya semuanya ini adalah orang Madinah. Semuanya adalah orang Madinah. Ibnu Umar orang Madinah. Nafi orang Madinah. Dan kemudian Imam Malik juga orang Madinah. Sehingga riwayat hadis yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Madinah. Ini kedudukan hadisnya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat ulama dari negeri yang lain, dari Basrah, dari Mesir, dari Kufah dari Khurasan, dari tempat-tempat yang lain. Kalau misalkan ada ulama-ulama Madinah yang mereka meriwayatkan hadis, ini lebih tinggi jika dibanding dengan riwayat dari ulama yang lainnya. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasi' asbatun nasi. Ibn Umar Dan Nafi ini adalah orang yang paling bagus. Orang yang paling kokoh, yang paling kuat. Meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Kenapa? Langsung belajar kepada Abdullah bin Umar. Dan melihat bagaimana pribadi Abdullah bin Umar. Karena bahawasanya Nafi ini menjadi pembantunya Abdullah bin Umar. Nah, Nafi meriwayatkan. Beliau mengatakan... Lau nazar ila ibni Umar. Anta bia Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam la kul ta. Haha, majnoon. Nafi mengatakan, kalau seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar. Kalau seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar. Dalam itibanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia mengikuti Sunnah Nabi SAW, la kul tahaa majnun, pasti engkau akan mengatakan bahawasanya Abdullah bin Umar adalah gila. Kalau misalkan engkau melihat Abdullah bin Umar bin Umar bagaimana itibanya dia terhadap Sunnah Nabi SAW, mesti lah engkau mengatakan. Abdullah bin Umar adalah orang yang gila. Jadi kadang-kadang laqab julukan jelek itu yang bagus-bagus. Kadang-kadang laqab yang jelek ini untuk apa? Untuk yang bagus-bagus. Di antaranya majnun. Majnun itu artinya gila. Gila itu bagus atau jelek? Jelek, tapi dibagikan kepada sesuatu yang bagus. Misalkanlah kita yang hadir di sini, ada seseorang dites, coba sebutkan hadis Mulai dari satu sampai seratus hafal semua. Kita akan mengatakan apa? Gila. <laughs> Tapi kalau kepada orang yang bodoh. Eh, <laughs> ya, sudah? Makanya dalam dalam uh, ada seseorang ahli hadis, muhaddits, dia digelar dengan syaitan. Ada seorang ahli hadis jadi seberat syaitan. Syaitanol fil hadis ini syaitan dalam perkara hadis. Kenapa disebut syaitan? Syaitan itu kan orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena kemampuannya melebihi yang lain. Maka disebut apa? Syaitan. Syaitan. Selama bahasa kita. Nah, kadang-kadang lakob atau julukan yang jelek. Ini dibakakan kepada perkara yang bagus. Nah, di sini disebut oleh nasi. Kalau misalkan kau melihat kepada Abdullah bin Umar. Maka sesungguhnya engkau akan mengatakan Abdullah bin Umar adalah orang yang gila karena sebab itibatnya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Dan tentang itibatnya Abdullah bin Umar, ini banyak disebutkan dalam riwayat, di antaranya Abdullah bin Umar sampai meninggalnya. Abdullah bin Umar sampai meninggalnya telah memerdekakan seribu orang budak. Di masa hidupnya Abdullah bin Umar telah memerdekakan seribu orang budak. Demikian pula dalam masalah pakaian Abdullah bin Umar ketika memakai pakaian maka beliau memakai pakaian sampai setengah betisnya. Ini termasuk itibadnya Abdullah bin Umar. Demikian pula Umar ibnu Umar radiallahu anhu aradoh beliau juga menyemir rambutnya sebagaimana itibadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sunnah ini sunnah yang harus diperhatikan. Menyemir rambut jenggot, ini sunnah. Tapi sunnah yang harus diperhatikan melihat situasi dan kondisi zaman. Kalau lah misalkan seseorang, ketika dia menyemir rambutnya, malah dipandang jelek oleh kaumnya, maka sebaiknya bagi dia meninggalkan sunnah ini. Misalkanlah saya pakai nyemir rambut merah, atau misalkan rambut saya disemir pakai semir kuning. Orang kan bermandangan jelek ini, Ustaz kok gaul ya. Kan biasanya-biasanya opini masyarakat kalau melihat orang menyemir rambut itu kan biasanya anak-anak pang gitu ya. Anak-anak ben. <laughs> nah, kalau misalkan kalau misalkan kita mengamalkan satu sunnah dan sunnah tersebut jika diamalkan maka akan menimbulkan gejolak yang besar. Yang akan menganggap bahwasannya sunnah tersebut adalah buruk maka ketika itu sunnah lebih baik diting. Gagal kan. Inilah firman Allah wa iaqom. Ibn Umar adalah orang yang menyemir rambutnya sebagai itibaknya kepada Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar disebutkan ketika dunia dibentangkan kepada para sahabat Nabi SAW. Ketika dunia dibentangkan kepada para sahabat Nabi SAW, maka para sahabat berburu dengan terhadap dunia tersebut, berebut untuk mendapatkan dunia. Ilah ibnu Umar ke Abdullah bin Umar sehingga Abdullah bin Umar ini mewarisi sifat ayahnya dalam perkara kezuhudan dalam perkara kezuhudan. Jadi Abdullah bin Umar adalah seorang yang zuhud sampai pun ketika ditawarkan kepadanya kepemimpinan maka Abdullah bin Umar meninggalkan dan tidak mau mewarisi ayahnya tentang kepemimpinan tersebut. Nah inilah etibah Abdullah bin Umar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa yang dinasihatkan oleh beliau? Dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan kata beliau, la 'abdu haqiqata taqwa. La yablughul 'abdu. Ada yang nulis sini? Kalau ada yang nulis saya baca pelan. Ada yang nulis? La yabluhul abdu, Ini koidah penting. Banyak ilmu di dalamnya nanti. La yabluhul abdu, Hakikotat taqwa. Hakikotat taqwa. La yabluhul abdu, Hakikotat taqwa. Hatta yada'ah. Hatta yada'ah. Hatta yada'a ma, ma, ma, haka. ma haka ha ka fi sodri. Ma ha ka fi sodri. Sudah? Ma ha fi sodri. Ha Pakai kats. Ha ka fi sodri. <coughs> Beliau berkata... Sesungguhnya seorang hamba. Sesungguhnya seorang hamba. Sesungguhnya seorang hamba. Tidak akan mendapatkan atau mencapai. Tidak akan mencapai. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mencapai derajat. Derajat. Ketakwaan yang murni. Derajat ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sehingga dia meninggalkan. Sehingga dia meninggalkan. Apa yang bergejolak di dalam hatinya. Apa yang bergejolak di dalam hatinya. Sesungguhnya seorang hamba. Tidak akan mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya sehingga dia meninggalkan apa yang bergejolak di dalam hatinya. Nah, ucapan Abdullah bin Umar. Ucapan Abdullah bin Umar. Ini semakna juga dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dengan beberapa hadis nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan imam tirmizi dan juga Ibn majah imam tirmizi dan juga Ibn majah nabi mengatakan la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yadaa ma la ba'sa bihi hadaran bimma ba'sa bihi Nabi mengatakan seorang hamba tidak akan mendapatkan atau mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang menimbulkan kegelisahan di dalam hatinya karena sebab menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbahaya baginya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis da'is. Karena di dalamnya terdapat seseorang yang majhul. Hadisnya da'is. Adapun yang sahih. Ada yang sahih. Hadis yang semakna dengan hadis ini. Adalah hadis yang direwatkan. Dari An-Nawas Ibn Sim'an. radhiyallahu anhu wa radha. Bahwasannya Nabi SAW bersabda. Innal halala bayinun. Wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perkara yang halal jelas perkara yang haram jelas dan di antara keduanya di antara yang halal dan yang haram terdapat perkara-perkara yang syubhat yang samar Sudah? Ini hadis yang sahih, yang sama dengan yang kita sebutkan sebutkan tadi. Bahwasanya perkara yang halal jelas, perkara yang haram telah jelas. Nah, diantara perkara yang halal dengan perkara yang haram, ini terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang membuat hati kita menjadi bergejolak. Kata Nabi, فَمَنِتَكَ شُبْحَدْ فَقَدِيْسَ تَبَرْوَعَى li di dilihi wa ardih Adapun orang yang menjauhi syubhat menjauhi syubhat maka sesungguhnya dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya Wa man waqa fi syubhat waqa haram Adapun orang yang terjatuh dalam perkara yang syubhat maka sungguh dia terjatuh dalam perkara yang haram Kar ra'iy yar'a seperti seorang penggembala yang menggembala kambing gembalanya di tepi jurang Yusyku ayat tafiihi maka dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam, ke dalamnya. Nah pokok bahasan kita alhamdulillahazzaanallahuikum sehubungan dengan perkataan Abdullah bin Umar yang beliau menyebutkan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan ketakwaan yang sebenarnya tidak akan mencapai derajat takwa dengan ketakwaan yang murni. Sebelum dia bisa menjauhi perkara-perkara yang Subhat Nah di dalam hadis tersebut Kita bisa mengambil satu pelajaran Beberapa faedah Yang pertama Yang pertama Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan hukum di dunia ini Adalah halal dan haram Sudah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan hukum di dunia ini. Hukum asalnya hanya dua. Hukum pokoknya cuma dua. Apa itu? Halal dan haram. Yang halal sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Yang halal sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Tapi disebutkan. Nabi wa, wa baindahuma umurun mustabihat. Tapi diantara perkara yang halal dengan yang haram. Ada perkara yang sama. Nah, sekarang saya tanya. Ini subahat, mutasyabihat, ini hukum atau bukan? Hukum atau bukan? Hukum itu halal, haram, subahat, atau cuma halal sama haram? Halal dan haram. Subahat itu hukum atau bukan? Bukan. Tapi subahat, tapi syubhat itu adalah pandangan seseorang yang memandang sesuatu tidak jelas bagi dia. Tidak jelas bagi dia tentang kehalalan dan juga tentang keharamannya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan suatu perkara itu menjadi syubhat. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda itu menjadi syubhat. Yang pertama, yang pertama sesuatu itu menjadi sebab karena sebab qillatsul ilm. Sesuatu itu menjadi sebab karena sebab sedikitnya ilmu, karena sebab kurangnya ilmu. Maka sesuatu menjadi sebab. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat sebetulnya tidak ada ayat mutasyabihat. Adapun mutasyabihat adalah mutasyabihat bagi suatu kaum karena mereka ilmunya enggak kokoh. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ada bun orang-orang yang ilmunya kokoh yang ilmunya kuat yang ilmunya mantap mereka mengatakan ketika menyikapi ayat-ayat ayat-ayat mutasyabihat amanna bihi kami beriman dengannya kullun min indirabbina semuanya datang dari Tuhan kami kami beriman kepada ayat-ayat tersebut sehingga syubhat itu terjadi bagi orang-orang yang Killa ilm Bagi orang-orang yang sedikit Ilmunya Ini syubhat Terjadinya syubhat Karena kurang ilmu kita terhadap suatu perkara Kurang ilmu hadisnya Kurang ilmu al-Qur'annya Usul fikihnya dan lain sebagainya Karena sebab kurangnya ilmu Maka terkadang kita memandang Suatu permasalahan Atau memandang sesuatu itu Tidak jelas Halal atau haram. Yang pertama. Sebab yang kedua, yang menjadikan sesuatu itu menjadi syubhat adalah karena sebab ikhtilaful ulama. Karena sebab adanya perselisihan di antara ulama. Adanya perselisihan di antara para ulama. Ulama A ini mengatakan halal, ini ulama B mengatakan haram. Nah, kita karena sebab sedikit ilmu bagaimana bingung tafaqquf ini halal taharuf enggak tahulah ulama mengatakan halal tapi ulama bekok mengatakan haram karena sebab kita sedikit ilmu maka kita apa? bingung menjadi syubhat bagi bagi kita ini sebab kenapa terjadi syubhat salah satunya karena sebab adanya ikhtilaf para ulama nah ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya khilafiyah terjadinya perselisihan di antara para ulama. Satu, salah satu di antaranya. Yang pertama. Sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama, yang pertama. Terkadang dalil, terkadang suatu dalil, terkadang suatu dalil telah sampai kepada suatu kaum dan belum sampai kepada kaum yang lain. Terkadang suatu, suatu dalil telah sampai kepada suatu kaum dan belum sampai kepada kaum yang lain. Artinya apa? Terkadang suatu dalil sudah sampai pada suatu kelompok para ulama' tapi belum sampai kepada kelompok ulama' yang lain. Sehingga terjadi khilafi di antara para ulama' yang mereka sudah sampai ilmu tersebut kepada mereka, hadis tersebut, dalilnya kepada mereka, maka ulama tersebut langsung mereka bisa menghukumi. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada mereka, maka mereka belum bisa menghukumi. Karena sehingga apa? terjadi perselisihan pendapat. Salah satu contoh adalah tentang sunnahnya menyelajari. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala disanya tentang hukum menyela menyelajari dalam berwudhu, Beliau mengatakan Lei Safi Sunnah itu bukan Sunnah kata beliau. Kenapa? Karena belum sampainya dalil kepada Imam Malik R.A. sampai kemudian datang seorang muhadis yang menyampaikan hadis dan ini sudah dalil sudah datang dalilnya kepada dia sudah sampai barulah kemudian memberikan penjelasan kepada Imam Malik bahwasanya menjalani najdi hukumnya adalah Sun Sunnah. Oleh kerana Imam Sheikh R.A. itu ada kaul qadim, ada kaul jadis Ketika Imam Syafi'i mukim di Baghdad. Beliau berfatwa di sana dan berfatwa menurut ilmu yang dia kuasai yang beliau mampu. Maka beliau berfatwa. Nah, ini disebut dengan Qaul Qadim. Jadi ketika Imam, Imam Syafi'i berada di Baghdad. Beliau berfatwa dengan ilmunya di sana. Maka disebut dengan Qaul Qadim. Terjadi berbagai macam fitnah, bid'ah dan lain sebagainya. Pindah Imam Syafi'i dari Baghdad menuju Mesir. Dan kemudian juga di sana beliau berfatwa. Nah, fatwa beliau ketika di Mesir, maka disebut dengan Qol Jadid. Sehingga antara Qol Qadim dengan Qol Jadid, terkadang terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, Maka dimungkinkan ketika itu ada beberapa hal yang belum datang dalilnya kepada beliau. Sehingga ketika beliau pindah ke Mesir. Maka beliau pindah atau berpindah atau berganti pendapat. Karena sudah mendapatkan dalil. Jadi kalau misalkan kalau misalkan tahun ini atau sekarang ini kita berpendapat ini hukumnya halal. Tahun depan kemudian kita berpendapat itu haram. Itu tidak masalah. Bukan disebut kita ini orang yang pelin-pelan. Tidak punya pegangan. Tidak gitu. Kenapa? Karena memang kita dituntut di dalam agama. Beragama. Beribadah. Beramal. Wajib di atas dalil. Dan kemudian kalau misalkan ada dua pendapat. Yang sama-sama ada dalilnya tapi berselisih. Dan tidak bisa dijamak. Maka tentu kita akan memilih pendapat. Mana yang roh? Roji yang kuat. Jadi kalau misalkan saat ini kita berpendapat ini halal misalkan, ini haram. Pada tahun yang lalu, eh, pada tahun kemudian, atau kemudian beberapa tahun kemudian, maka ini bukan haid. Kenapa? Karena sesungguhnya para ulama juga seperti itu. Sehingga ada orang yang mengatakan seperti ini kadang-kadang. Orang salafi itu ya, orang salafi itu gak bisa dipegang ucapannya. Kenapa? Kemarin dia berpendapat kayak gini, sekarang berpendapat kayak gini. Orang salafi itu tidak bisa dipegang pendapatnya. Kenapa? Masa nyampur madhab. Madhab dicampur campur Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Ahmad. Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Syafi'i. Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Malik. Dan lain sebagainya. Yang kita pegang bukan madhabnya. Yang kita pegang adalah apa? Pendapatnya. Manakala pendapat tersebut. Adalah pendapat yang lebih mencocok Quran. Sunnah. Kalau mana para ulama semua sama. Kalaupun ada perbedaannya sedikit. Kenapa? Karena mazhab itu satu induk. Madhab itu satu induk dari Imam Syafi'iyah. Orang yang pertama kali menciptakan usul fikih adalah Imam Syafi'iyah. Dan semua ulama merujuk kepada Imam Syafi'iyah bagaimana cara menggali hukum dari Al Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma penerapannya nanti beda-beda. Penerapannya beda-beda. Imam Haq penerapannya seperti ini. Imam Malik penerapannya seperti ini. Subhan Sawri, Subhan Ibn Ujainah penerapannya seperti ini. Ini yang berbeda. Tapi usulnya semuanya sama. Quran, Hadis, Ijma' dan Kiyat semua sama. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ada mazhab baru, yaitu mazhab wahabi, ini tidak benar. Kenapa? Usul yang kita pelajari adalah mazhab syafi'i levha filazina Allah wa yakum terjadinya khilafiyah di antara para ulama perselisihan pendapat salah satunya karena sebab kadang-kadang dalil itu datang atau sudah sampai kepada seorang ulama tapi belum sampai kepada yang lain sehingga apa? terjadi perselisihan pendapat yang kedua yang kedua di antara yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pendapat Datangnya dua naf. Datangnya dua naf. Datangnya dua naf. Baik Quran maupun Sunnah. Salah satu nas menyebutkan halal. Yang salah satu nas menyebutkan haram. Datang dua nas. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya menyebutkan boleh, salah satunya menyebutkan haram, terlarang. Contoh, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تشربنا أحادكم كو Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil dalam keadaan berdiri. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Dan kemudian datang lagi hadis Nabi sallallahu alaihi yang bunyinya menyelisih dari siang pertama kala Rasulullah sallallahu Abu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, "Yashrabuna qa'iman." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka pernah minum dalam keadaan berdiri. Satu nas menyebutkan tidak boleh minum dalam keadaan berdiri, nas yang lain menyebutkan Nabi juga minum dalam keadaan berdiri. Demikian pula sahabat. Maka sebagian ulama memegang hadis tentang larangan minum dalam keadaan berdiri. Nah, ulama yang lain memegang mas hadis yang menyatakan bolehnya minum dalam keadaan berdiri. Bagi kita menjadi syubhat syubh, bingung. Ini boleh apa enggak? Katanya enggak boleh, tapi Rasulullah minum-minum juga sambil berdiri. Iya kan? Iya. Inilah filadeli Allah wa yakin. Demikian pula kencing dalam keadaan berdiri. Disebutkan dalam ayat dari Aisyah Shahadatillah anhu wa arroha. Maka Nabi Rasulullah SAW ya bulu kau iman. Rasulullah SAW tak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Disebutkan dalam hadis yang lain, Sahih riwayat Muslim dalam Bukhari juga bahawasannya Nabi SAW ketika berjalan di kota Madinah kemudian beliau buang air dalam keadaan berdiri sehingga sebagian ulama memegang memegang hadis, berpendapat larangan kencing dalam keadaan berdiri sebagian ulama berpendapat, boleh bagi kita orang yang awam menjadi syubhat, bingung sudah? ini adalah filah zainallah wa'ayakum ini diantara contoh nah kemudian yang ketiga sebab yang ketiga, kenapa bisa terjadi khilaf diantara para ulama' Datangnya nas, datangnya nas baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang secara bersamaan, yang datang secara bersamaan tanpa diketahui, yang datang secara bersamaan tanpa diketahui Nas yang pertama turun atau yang terakhir? Nas yang pertama turun atau terakhir? Contoh tentang hukum menyentuh kemaluan. Jadi pembatal wudu atau tidak? Sebagian hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat. Tentang menyentuh kemaluan setelah berbuduk. Beliau katakan. Bahawasanya. Itu kan bagian daripada tubuhmu. Artinya apa? Kemaluan itu ya, sama seperti yang lain. Kalau misalkan seseorang berbuduk. Menyentuh telinga. Batal tidak buduhnya? Tidak batal. Menyentuh hidung? Tidak batal. Menyentuh kemaluan? Juga tidak batal. Ini sebagian nas. Nas sebagian nas yang lain menyebutkan bahawasanya batalnya menyentuh kemaluan. Dan tidak diketahui mana hadis tersebut yang dahulu ada. Kalau misalkan diketahui dalam sejarah salah satu hadis yang dulu ada, berarti hadis yang terakhir menjadi penghapus bagi bagi hukum yang yang pertama. Sehingga apa? Terjadi khilaf diantara para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, batal wuduk ketika menyentuh kemaluan. Sebagian ulama mengatakan, gak batal wuduk menyentuh kemaluan. Adapun bagi kita karena koli ilm, karena sebab sedikitnya ilmu menjadi apa? Syubhat bingung. Ini wafila. Jazina Allahu A'lam. Dan kemudian di antara sebab, di antara sebab yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama, karena sebab tidak adanya nash yang sahih, bukan sahih ya sahih. Tidak adanya nas yang jelas yang menunjukkan halal atau haram. Tidak adanya nas yang jelas yang menunjukkan halal atau haram, najis atau suci. Itu semua diambil dari pemahaman dan istinbat hukum. Contoh tentang najisnya babi dengan najisnya anjing. Adapun najisnya anjing sudah jelas Disebutkan oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam: "Idza kalbu fi ina'i ahadikum atau idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa akhirus-samina bit-turab." Raw al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Kata Nabi S.A.W. alaihi apabila anjing menjilat jenazah salah seorang atau perkakas di antara kalian, maka hendaklah kalian basuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan menggunakan tanah. Ini najisnya anjing. Sekarang babi. Sama enggak dengan anjing najisnya? Sama enggak? Sebagian ulama menganggap sama. Sebagian ulama enggak sama. Kenapa bisa sebagian ulama menganggap enggak sama? Karena bahwasannya. Karena bahwasannya sebagian ulama menyatakan kalau misalkan babi dikiaskan dengan anjing nggak bisa. Kenapa? Babi sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an. Hurrimat alikumul ma'itah tuhadam walamul khizir. Bahwasanya karena sebab sebab bahwa babi diharamkan karena babian najis. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada nas tentang najisnya anjing, maka nggak bisa dikiaskan. Nah, sebagian ulama mengatakan najisnya babi sama seperti najisnya anjing. Pakai apa? Hukum qiyas. Wal qiyasul awla. Artinya apa? Sedangkan anjing saja najisnya mughul Lado, Babi berarti mughul Lado. Bahkan lebih. Kenapa? Babi lebih kotor daripada anjing. Sudah? Berarti apa? Ini istimewa hukum. Qiyas. Pemahaman. Nah, karena sebab adanya inilah maka terjadi khilafiah di antara para ulama. Adapun bagi kita menjadi apa? Syubhat bingung, menjadi syubhat. Jodoh. Yang kelima, terjadinya khilaf di antara para ulama di antaranya karena sebab istimbat hukum, istimbat hukum. Istibat itu cara penggalian hukum. Perbedaan sisi pandang dalam penggalian hukum tentang wajib atau sunnah, haram atau makruh. Satu contoh, satu contoh. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi saw mengatakan, "Jika stayqadu ahadu min naimi, falyagtilhu salasan. Falyadak yadahi hatta yagtilhu salasan." Kata Nabi, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia selupkan tangannya ke dalam ember ke dalam air sehingga dia basuh dahulu sebanyak berapa kali? Tiga kali. Apa alasannya?" fa innahu la yadri ayna batat karena sesungguhnya dia itu enggak tahu ketika tidur ini posisi tangannya di mana kadang-kadang kan -kadang kita tidur tangan ini enggak tahu ke mana arahnya kan ya kalau yang dipegang bagus-bagus kalau yang dipegang enggak bagus makanya perintah nabi ketika bangun tidur jangan dulu dimasukkan dalam jenazah apa dibasuh diguyur tiga kali dulu sudah para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena asal dari perintah menunjukkan apa? Wajib al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menyiram tangan tiga kali sebelum dimasukkan ke dalam gayung atau ember setelah bangun dari tidur. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib tapi sunnah. Kenapa? Karena mereka juga berpegang kepada kaidah Kalau misalkan perintah berkaitan dengan adat listah ad yufidul istihbab. Kalau misalkan ada perintah nadi, dan perintah itu berkaitan dengan adab, maka itu menunjukkan sun, sunnah. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Bagi orang yang kuali ilul ilm, kurang ilmunya seperti kita menjadi syub, bingung. Ini wajib atau sunnah. Sudah? Nah, ini beberapa hal yang bisa menjadikan adanya khilaf di antara para ulama yang itu semua menjadikan suatu shubhat dan kesamaran bagi kita tentang hukumnya. Lalu bagaimanakah kita menyikapi perkara ini? Menyikapi shubhat-shubhat, menyikapi perselisihan-perselisihan pendapat di antara para ulama? Adan dulu ya, silakan adan dulu. Kita lanjutkan, Insyaallah. Okay mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa wa mawala. Kemudian, bagaimanakah kita menyikapi tentang syubhad? Menyikapi tentang syubhad tersebut. Yang harus kita ingat, yang pertama adalah hati kita. Yang pertama adalah bagaimana kondisi hati, hati kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi Wal-Hikam. Beliau menerangkan, Innal khaira tatma'innul kuluh. وَشَرُّ وَشَرُّ تَرْتَبُ بِهِ Ini ko'idah. Ini ko'idah. Kalau misalkan kita menjumpai satu masalah yang tidak jelas bagi kita hukumnya halal atau haram. Yang pertama, lihat bagaimana kondisi hati kita. Tenang tidak dalam menjalannya. Ibn Rajab mengatakan, إِنَّ الْخَيْرَ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبَةِ Sesungguhnya kebaikan. Akan menenangkan hati. Sementara keburukan. Akan. Membuat hati menjadi ragu. Jadi ukurannya apa? Hati. Tenang tidak kita dalam menjalannya. Tapi yang dimaksud di sini. Adalah hati yang masih sehat. Kalau hati yang sudah berpenyakit. Itu kalau misalkan orang mukmin orang muslim, gak pernah melakukan perbuatan dosa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, hatinya bergejolak. Pasti hatinya gelisah. Diakui atau tidak diakui. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memang senang berbuat dosa. Kalau orang-orang yang memang senang gemar berbuat dosa, dosa itu tidak akan mempengaruhi hatinya. Dan tidak akan berpengaruh terhadap hatinya. Sudah? Jadi sudah kebal ya. Sudah kebal. Orang yang tiap hari berbuat dosa, maka hatinya tidak akan tersakiti dengan dosa tersebut. Kenapa sudah kebal? Sama lah misalkan orang yang misalkan baru belajar minum. Minum setengah gelas sudah mabuk. Iya kan? Tapi kalau misalkan orang yang sudah terbiasa minum, minum satu akuah tidak mabuk dia. Saya dulu punya teman kerja minum pakai whisky sampai makan kuahnya pakai whisky nggak mabuk. Saya dulu pernah nyoba dulu pernah nyoba sedikit sekali begitu minum langsung pusing. Itu menunjukkan apa? Orang yang sudah terbiasa berbuat dosa terbiasa berbuat dosa hatinya tidak akan tersakiti karena sebab melakukan perbuatan dosa. Adapun kaidah yang disebutkan Imam Ibn Rojab adalah hatinya orang-orang mukmin. Setiap kita menjumpai perkara itu syubhat bagi kita. Maka tanya hati kita. Tenang tidak dalam menjalannya. Kalau enggak tenang berhenti. Tinggalkan. Kenapa? Kita khawatir. Itu merupakan satu dosa. Kata Imam bin Raja tadi. Innal khaira tatma'inul kulub wa syarra tersabubihi. Sesungguhnya kebaikan akan menenangkan hati. Dan kemudian kejeraikan akan membuat hati menjadi ragu. Wa la tatma'inu ilaihi dan hati tidak akan tenang dalam melakukannya sudah? ini yang pertama sudah tenang gak hatinya kalau misalkan hati kita sudah tenang hati kita tenang ketika kita menjalaninya atau memakan sesuatu hati kita tidak gelisah kita yakin bahwa itu halal nah maka barulah kemudian koidah yang kedua Disebutkan oleh para ulama dalam menyikapi perkara yang syubhat, la ta'zulu ibahatuhu. Disebutkan dalam kaidah, la ta'zulu ibahatuhu. Ah, dah? La ta'zulu ibahatul syai'i illa bil yakin. Ini kaidah. La ta'zulu ibahatul syai'i illa bil yakin fit tahrim illa bil yaqin fit tahrim artinya akan senantiasa sesuatu itu akan senantiasa sesuatu itu dalam keadaan halal karena hukum sesuatu adalah halal Al-aslu fi syai'il ibahah wa taharah. Asal daripada segala sesuatu adalah halal dan suci. Sehingga disebutkan la tazulu ibahatu syai'il la bil yakin fit tahrim. Akan senantiasa sesuatu itu halal sampai datangnya keyakinan, sampai datangnya keyakinan tentang haramnya. Sampai datangnya keyakinan tentang haramnya. Sekalikan kita menjumpai ada suatu binatang, ada suatu binatang, ini halal atau haram? Jangan-jangan halal, jangan-jangan haram, sudah? Nah kemudian kemarat condong hati kita kepada halal atau haram, sudah? Hati kita kemudian tenang, ini halal, kenapa? Hukum segala sesuatu adalah hak halal. Nah tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba, kita melihat hewan yang sejenisnya juga kemudian menerkam binatang lain misalkan. Wah, ternyata ini buas. Sehingga goyah, bergejolak hati kita. Jangan-jangan binatang ini adalah binatang buas yang berkaring yang kemudian haram untuk memakannya. Nah, ketika itulah baru apa? Tinggalkan. Jangan dimakan. Kenapa? Sudah muncul keraguan di dalam hati hati kita terhadap kehalalannya tersebut dan akan muncul keyakinan dalam hati kita bahwasanya binatang itu adalah ha haram. Sripam ini. Nih. Dan kaidah yang kedua, yang ketiga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 akan senantiasa keharaman sesuatu itu ada. Sampai datangnya keyakinan tentang halalnya. Sampai datangnya keyakinan tentang halalnya. Contoh. Misalkan. Kita pulang kerja. Sampai rumah. Di depan pintu sudah ada buah-buahan. Sudah? Sudah ada buah? Buah-buahan. Tapi biasanya di tempat kita itu banyak orang yang titip. Misalkan rumah kita dekat pasar, biasanya orang belanja dititipkan, belanja orang, orang belanja dititipkan. Begitu kita pulang, terjadi di depan rumah ada, sudah ada buah-buahan. Sudah ada makanan enak, sudah ada nasi bungkusnya. Kita makan apa enggak ini ya? Boleh enggak kita makan? Hah? Enggak boleh. Kenapa? karena bahwasanya hukumnya yang pertama hukum makanan tersebut adalah haram bagi kita. Kenapa haram bagi kita? Kita enggak pernah membelinya. Mungkin istri, istri juga kemungkinan, belum tentu. Berarti hukum aslinya apa? haram. Sampai datangnya bak keyakinan terhadap kehalalannya. Nah, ternyata enggak berapa lama kemudian orang mengatakan, "Itu tadi sudah dibeli sama istrimu." Baru boleh kita makan. Ini cara menghadapi atau menyikapi subhat-subhat yang ada. Jadi konsep yang pertama adalah hanya dalam hati kita kemana hati kita sondong. Kalau misalkan hati kita sondong kuat kepada yang haram, maka itu haram. Kalau misalkan hati kita sondong bawa saja itu kepada yang halal, maka itu menjadi menjadi halal. Ini kaidah dalam menyikapi sub-subhat. Nah. Adapun kalau misalkan hati ini masih bergejolak, masih 50 persen, 50 persen. Tidak bisa meyakinkan itu halal. Maka bagi kita semua untuk menjauhinya. Nah hal ini telah dicontohkan Nabi SAW. Disebutkan dalam Sayyidu Khadidu dan juga Muslim. Dari kakeknya Amr bin Shu'id. Disebutkan dalam hadis tersebut. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam athabahu araq min al-laili Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu malam gelisah enggak bisa tidur Gelisah rasah Rasulullah Lalu sebagian istri Nabi sallallahu bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah araqt al-lailah Ya Rasulullah apakah malam ini engkau mengalami kegelisahan Kenapa enggak usah tidur? Susah untuk tidur. Fakolamata Nabi menjawab. Ini kuntu asabtu tamroh tahta janbi fa'akal tuha. Tadi kata Nabi SAW. Aku mendapatkan ada sebutir kurma yang berada di bawah lambungku. Aku mendapatkan sebutir kurma yang berada di bawah lambungku. Lalu kemudian aku makan kurma tersebut. Wah karena indahnya tamrah minas sadako sedangkan kita ini punya kurma kurma sadako jadi di rumah Nabi itu ada kumpulan tumpukan kurma sadako Nabi dan keluarga kan tak boleh makan kurma sadako tak boleh makan infak sadako zakat yang boleh Nabi saw adalah makan hadi hadiah nah makan lagi Nabi saw ragu Nabi Sallam ragu. Beliau mendapatkan sebuah kurma kemudian beliau makan. Padahal di rumahnya ada tumpukan kurma yang kumpulan-kumpulan sadako tersebut. Fakhshitu anta kunainhu kata Nabi Sallam. Aku khawatir kalau misalkan ternyata kurma tersebut adalah kurma dari hasil sadako itu. Dicontohkan Nabi SAW betapa gelisahnya beliau karena sebab memakan satu buah kurma yang masih syubhat. Nah, orang sekarang. Orang sekarang. Bukan syubhat lagi. Yang haram, tenang-tenang aja, Yang berpengaruh terhadap dirinya. Kenapa? Sudah kebel. Terlalu banyak dosa. Dan juga dicontohkan para ulama ut-salaf. Di antaranya adalah sebuah riwayat yang disebut kelima ibn Rajib al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan... Tanazzah Yazid... Ibn Zura'i... 500,000 mi bin mirasi abihi. Kata Ibn Rajab. Yazid bin Zura'i... Yazid bin Zura'i... Membersihkan... Harta yang dimilikinya... Dari 500 ribu... Binar atau dirham Hasil warisan... Ayahnya. Jadi... Yazid bin Zura ini dapat warisan sebanyak 500 ribu dirham atau dinar, Banyak itu ya. Banyak itu. Nah, kemudian tadi apa? Tapi yang harta peninggalan. Harta warisan ayah ini gak disamakan. Gak dicampurkan dengan hartanya. Disisikan, gak diambil. Dan dia tidak mengambil harta tersebut. Tidak mengambil warisan tersebut. Kenapa? Wakana Abu Yali al-Akmal al-Salatin, karena dulu ayahnya adalah orang yang bekerja kepada penguasa. Dia pegawai ketika itu. Ayahnya ini pegawai. Dan kemudian disebutkan Wakana Yazid Yamilul Hus. Dan ketika itu ayahnya kadang-kadang mau menerima suapan ketika bekerja sebagai pegawai pegawai itu. Wayatakun minhu. Maka kemudian Yazid membersihkan dirinya dari harta tersebut ila anna tarahimahullah sampai kemudian meninggalnya beliau rahimahullahu ta'ala. Dapat harta warisan banyak enggak diambil, ditinggalkan oleh Yazid dan dibersihkan hartanya dari harta tersebut karena sebab khawatir jangan-jangan harta ayahnya tersebut adalah hasil daripada sesuatu yang haram. Nah, ini sifat warak yang dimiliki sahabat ulama-ulama uh, salaf terdahulu. Demikianlah mereka dalam menyikapi syubat-syubat yang ada pada diri-diri mereka. Demikian pula kita ikhafil azaynullahi wakum. Kalau misalkan kita menghadapi hal-hal yang mengandung syubat. Perkara-perkara yang mengandung syubat. Bantuan dan lain sebagainya yang di dalamnya mengandung syubat jangan-jangan dengan sebab bantuan tersebut nanti agama kita terancam jangan-jangan sebab karena sebab bantuan tersebut nanti kita bisa dikotak-katik bisa diatur ke sana dan kemari maka lebih lebih bagusnya bagi kita adalah menghindari bantuan-bantuan tersebut menjaga diri kenapa? khawatir terhadap keselamatan agama agama kita dan mekan pula dalam perkara perdagangan dalam berbagai macam transaksi-transaksi kalau misalkan di dalamnya mengandung syubhat-syubhat. Maka lebih bagusnya bagi kita adalah tinggalkan. Kenapa? Dikhawatirkan kita terjatuh dalam perkara yang haram. Sudah dicontohkan Nabi. Dan juga sudah dicontohkan para ulama terdahulu. Sampai Imam Ahmad rahimahullah. Tapi kita tidak mengharamkan gaji loh. Jangan salah paham. Bukan saya mengharamkan gaji pemerintah. Enggak. Jadi pegawai negeri itu enggak haram. Cuman Imam Ahmad Rahimullah sangkingkan hati-hatinya ketika itu. Gak mau digaji sama pemerintah. Dibangunkan rumah, gak mau ditinggalkan. Kenapa? Karena bahwasanya kondisi pemerintahan ketika itu, itu masih rancu. Kondisi pemerintahan yang ada di zaman Imam Ahmad Rahimullah, itu ketika itu terjadi fitnah yang sungguh besar. Yaitu fitnah tentang khulkul Qur'an. Makanya beliau mentahzir Yahya bin Ma'in. Abu Awanah ditahzir, dihajar. Imam Ahmad tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menjawab salam. Padahal kita tahu yang namanya Abu Awanah ini siapa? Ulama Ahlus Ulama hadis papan atas. Demikian pula Yahya bin Ma'in ditahzir oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena keduanya mau mengambil gaji dari pemerintah. Termasuk anaknya sendiri soleh. Dihajar ditahdir oleh Imam Mahathir sampai ke rumahnya juga tak mau. Imam Ahmad, Allah Taala, menjaga diri dalam perkara-perkara yang syubh syubhat. Kita tidak dituntut seperti Imam Ahmad, tidak. Bukan berarti kalau kita sudah membaca lewat tersebut, yang pegawai negeri tahdir aja. Bukan itu maksud saya. Artinya apa? Menjaga diri dalam perkara-perkara yang syubh syubhat. Kalau misalkan sesuatu itu bisa. Menggiring kita kepada dosa Maka tinggal Tinggalkan Ini ikhwan dan akhwat Semoga Allah merah, merahmati kita semua Beberapa hal yang bisa kita bahas Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat sunnah dulu Yang salat sunnah